COVID-Emeretziaren sintomak ukanara ez, azterketak dio Ego Euskal Herrian eman dako hogeita saspimila diagnostiko ofizialak, baino bost aldiz zaundiagoa izan dela koronavirusaz kutsabutakoen kopurua. Birusaria aurregiteko antigorpuak garatu ditu herritarren euneko lau kakot sortzia, baina lurraldeka datua aldakorra da. Antigorpuak garatu bituzten, gipuzkoarrak euneko bi kakot sortzia, baino ez den bitartean, bizkaitarren euneko saspia, babesota dago, eta Nafarroan euneko bederatzira heltzen da. Milen basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko medikuntza fakultateko immunologiako ikertzaileak errandigu, zero prevalentzia azterketa hauekin alako datuak espero zituztela. Zero prevalentzian aztertzen dana da, e, norzuk garatu e, egin egindituzten antigorputzak e, virus honen kontra. Lehenengo datuak dira, Eta benetan, ziurtatu egin behar da, e, benetako datua zein den, ez Esate baterako, Europako hainba terri aldetan, dauden datuak baitaren haiko espasak dira. Helsinki irian, esate baterako, euneko irukoa da, Holandan baitare horrelakoa da. Gauzak horrela, erritaren euneko bostak baino ez ditu antigorpuak garatu mementuko. Eta horrek, prebentzio neurriak arintzarekin batera, izurria berpizteko arriskoa dagoela dio. Bueno, bai kusita virus honek duen errastasuna kutsatzeko, e, transmititzeko, tasa onargarria, immunizazioaren tasa onargarrienak dira 160tik gora. Beraz, osurruti gaude. Zenbat eta e, immunizatu gutxiago egon, aliketa babestuago gutziago egongo gara. Beraz, virusa gure artean dagoenez eta mantenduko denez probabilitate altua goa daukagu kutsatzea. Horrendik ere, txerto eraginkor bat lortu ezean, talde babesa edo talde inmunitatea lortzetik oso urrun aurkitze gira, hortaz bi metroko tarteak eta maskak dira mementuko babes neuririk eraginkorrena.